و اما العقل فهو سبب للعلم ايضا حرکت ما تن فارغه سببين اول انه ما تج حواس سليمه او خبر سابق وصف درم سبب د علم کی شروع کئ خلاق عقل دې فرمای او عقل او هو قوت لنفسه لغرض شرح د دې عبارتنا ذکر کا ول لی तारीफ اول د عقل شي عقل ویستا وعقل فرمائي و هو قوة للنفس دا يو قوة دا تشيه دا يو قوة للنفس دا نفس دا فارة دهاش فسبب دا دغا قوة نفس تستعد للعلوم والإدراكات دكي استعداد رازي و د علوم د پاراو د ادراکه تو د پارا نو یو قوت ته هو د چا قوت ته د نفس نه تیغار چې په سبب دغه دغ قوت سره نفس ته یایيږي چا د پارا علوم او ادراکه تو له پارا لکه قوا ستې د سرج مکه د ښه دره باټا سود شي نکوهه لپاره لا کاسترا واجو لشيګرز مکه کې ما زما کتی شي شي ا تاړ شي سره سره لپاره تیار شي د فصل لپاره تیار شي واشر اوس 대비 तारीफ کی جن قنوداش تي یاده وو هوا اکل قوت ته د قوت یو درې ماناګانیخه یو قوتی په معنا د طاقت کامله ذل قوت الملکین ذل قوت الملکین نو قوت طاقت کامله دغه معنا د قوت ما پس د اثر تلت بلکې د اثر کې ودکه قوت ته ځکه د مورات په قوت یعنی بلکې اثر کې بلکې د یا قوت مبدا تاثر مبدا تاثر دم مبدد یعنی انفعال کي يعني شيشي کي انفعال کي ګودي کي سړي دانيا کي او يار کي ګودي کي سم طاقت تي واچو ته کي جاي نه يعني رزقي سي کي زيكي دل تک قوت پمانه دم ما او دا اصر سرده اقل و هو قوت دا یو مبدد تا اصر دا مبدد تا اصر قوت ہوئیو کیفیت تی ذل کیفیت واری آغای سوف تی لِلنفسی دا قوت تا چا د لِلنفسی ناجی خان قوت تا چا دا خبر ادی مقام چې نفس تا دوئی نزمان علماء كرام وي سني ويكي روح او نفس ذان ذان لتزونه دي او سني خلق ويكي نا روح او نفس دا يو شئره دا سي شئره بياد علماء احتلالف تي آيات سوفي بيگي بي که بي بي نا روح نفس ويكتا نو یوار ایدار کیت ادونا کان روح قل ال <سؤال> من امر ربي وما اوتیطم من العلم <سؤال> الا <سؤال> قليلا دو مر ایدا ها سړی پټویږي روح ستو وای دا جوهر ستو ولیکي جوهر مجرد عن الماده جوهرن مجردن عن المادا لیسا حالن في البدن لیسا حالن فلا بل لهو تعالق التدبیر له في بل لهو تعالق التدبیر في روح ستا و جوهر مجرد حال فا بادن جن دیکھو تعالق دا بادن سرشتے تدبیر وغیرہ نظام موتذیلی فرمائی و روح و حالن في البدن جوہرن حالن فی لہ کحلول الماء فی الورد ویدائی جوہر دیو حالن فی البدن کے لگا دا, دا گل پا پانا کیچے وہ بحالنی لگا دا گل پا پانا کیچے وہ بحالنی نو دیت اسوئے لے کیجی دیتا وائی روحا نوی اغیدہ سر جمع کرنا نظام موتزلیہ ہو دی سن امام غزالی وغیرہ اداما وش وقشه کنه او هو قوه اندایو قوت لنفس د چارہ پاره ها به ها چې په سبب دغه قوت هدا نفس تستعدو فدې کثراتې للعلوم ها ول ادراکا تستعدو کی اشاره وکړي اقل دي ترونه چې بل پهل به تړېږي خو چې د په واجه څه شې راځي استعادات لې العلوم وله ادراکات د د علوم او د فار د جاء به ادراکات دو علوم نه علوم بتاع ولي او د ادراکات نه مراد کې ادراکات چې احساسي دي نو علوم بعلوم نه مراده او ذا ادراکات و مراد يا ساسيو يلما حسي ياد علوم و مراد يقينيا او ذا ادراكات و مراد عام ذا مراد نرد التعميم بعد التخصيص لهذا حق السؤال ختم شو شو علوم و ادراكات و علوم و ادراكات خودا لشيء كانا نجاب اصول کنه د علوم و نه مراد علوم او د ادراکات و نه مراد احصادیه دی یاد علوم و نه مراد او د ادراکات و نه مراد عام د دتکرت العام بعدل او هو المعنى بقولهم غرض العلامه د فدرسواله سوال زره ش د عقل خو یو بل تاریخ خلق کړل غبل یې کړی و یو بل تعریفی حلقه کړل هغه بری کړی وې هغه بل تعریفی داري چې عقل ویلې شي غريزه اقل عقل ویلې کېږي هغه غريزته هغه کیفیت غريزته يتبع حاله چې ورپسې کېږي د هغه قوت غريزه په علمه زضروريات په ضروريات کو انده سلامت الهاله توخت سلامت ته الهاله کو په وخت چا کې د سلامت ته چا کې اقل ستوي هغه غو امر غكيفيتي غريزه ده هغه امر غريز ده شدت په واجه ده سړي اله ددګه غريز شي په واجه ده كيفيتي غريزه تصديق علم و ضروريات و راضي عنده سلامة الالات ثلاث الالات شهد روح تصمي لكي دي. فدي تاريخ كم سوف تكيدي معنى قمانا ده مقصود برا وهو المعنى بقولهم ده مقصود ده فدي قول خرف فدي قول ده غريض ده اصل كده غارس ناده او غرض ده دخول الشيخ في حياه الشيخ على سبيل الاستحقاق چيوشه ده بلشي په یعنی یوشه په بلشي کې تمام نو دې ته څه ویل کې یا دخول على طريق الاستحقاق دې ته څه ویل کې فدغ پوښ وکنه دې دنت د غریظ نه موراج هغه تدیت دي چې دې نه خدا غصبریشه کلا کلا داسي وی او کلا علی بي چې علی بي لتا تبا کې سړې ګرم شو دیه یخ شي دښوا او اصلي کې نه لکا وتواني کې دا تبي ته ځلي او خودا تو کې بیا چې شي کمزورې شي بیا چې شي نو اصل فتوې غريزه تونداغه غريزه د اغه تبعي شری اغه کیفیت صداي به یت چې دبي پوا جارا چې د سری علم پر ضروريات عند سلام است الات کنا چې اعلی روحوي علج تسہیوی آلات الروح وی نو بیا د سړی علم راځي نو حاضر ته جواب ادا سو چې ذات تعریف او ماقبل تاریخ معال د دوار یو معال د دوار سو د او دغې معال سيون او داغه څخه ضرورتا ما ول نه دغه او کنه نوابل څه ضرورته باندې معال سره راشه او ظل بیاد و هو المعنی رد شارح دا پرسوال سوئی آخال آغا قوت سوئی نفت سبب تا استعداد رازی پا نفت کی د پار دا حلوم د دا دراکات و معتیز و یو بالتاریف خملا روحہ حل کنا اخو دونکا کنا نو دیوی اغا بالتاریف جرتاویم خود اغا بالتاریف دا دیب لارو ما آل سشه دے یاو او بل تاریف کوم د قل سط غریزه دغ کېې غریزه دی نو د غار معامې او پفلبي او غیرتل بي او د غیرې طبي او غې فرق غسی او چې فرق م وکو نوه غریز کېې چې د د په وجه د سری کلله مراجي په ضرورات په باته سلام تل اعاتې وخت سلامت تشاعا نو تدی او دقیق دواره معال څه شیدې یو سدی تعریف باندې یو سوال نه بلکی یو نه چي یو دوه سوال ندی دل یو سوال داره چې توه عقل هغه غریب شوی چې داګه د وځه معنا پیلہ پجارهږي پر ضرورت ناخذ د دې را خدا معلومیږی شده اهار کی غریش شي د هرام زی غریش شي د دې په علم راضی پچا پټور او شانان شالان کی عینینم زی غریش شه ده خدای د علم ناراضی په ضرورتات او کې لذت جمع ده یو سړی دېړل به دا دې غریزه خدا دا علم نه راځي په مصراطه یو سړی دې کونګیر داغه کو علم نو دا وکنده نو علم نه راځي په مسمعات او دې غریزه او علم نه راځي په چابانه سوال باندې پوښه جواب مړه از ضروريات کې اسلام د جنس کی جنسي ضروري جنسه دا نو عين سابا کده ددا عين په نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه مزګر اعظم تاغور نو مطلب دا دی چې صحیح ده که نه نو مو جوه څه د کور خبراب نو دا رايمي نه کده دا علم په دغه یو ضروری نه راځي خو په جنسی ضروري خوراکي کرا جنسی ضروری دا مطلب چې په مصرات کې موضوعات کې په نورو خوراکې کې کرا یا کوم سره او اړوند دي نو په دې چې زموږ په یوهو راځي کو او لري وکړنه یا چرچا کوی سامیا کوي نو با سره وکړی څو خوبي کنه لامسا یب نو جنسي ضروری باره غوسی شرایطی کنه ای نو دې ضرورتات چې سترات په اسلام د چا د فاريمي دویم جار اند السلامت الالات کنه د اینې نه ال ټک نه دا کنه فلا كي ويند سلامه الى نج عند سلامه التشيشو اناث وقفت سلامه سجاده اناث تنك دارت اناث سي النبي نج اناث سي النبي نمقوا على ولي جها عند سلامه السو على تشيشو اخذ دغ مكان لكن على كي قصري دعو بصر ادم السامعه بنين کچوان دویان سوال دویان سوال داره چیز د زدیو داغی محال تشیده سنگا سانسی زدید داغی محال تهوی برزیمه چردوار محال سنگا یو فی انتا کی تستا ایتو استیادات ذکر دی او دلتا ید کونه عیمتی ضروریات ذکر دی نو عالتی سیشید ذکر دی دروره استعادات او دلته تفصیل دې کړې آغا او فعلیت ته څنګه وایتي چې شعر جواب جلسہ عبارت اصل کے مقادر دے یکبروحال علم بی ضروریاتی ونظریات معافظ کٹتے بی ضروریاتی ہاں ونظریات او یقینیت او یقیناً علم او یقیناً فنظریات وان علم استعدادی پسری کے بالفعل نسی شئید ہے استعداد نو دا استعداد سکے دلتا کم فهمی گی دا استعداد سکے دلتا کم فهمی گی فهمی گی والتا فهمی دا دلتا کم تشید کی گی کرا سوال خاکی دو دوارو ما آل یودے ما آغدی سلا زکار کاؤ دا پا که ما آل یودے خو هغه تادیس په دی پریخی وی دا پا دی سکڑا ذکر کرده بیابر یک دسی کرده بیابر یک دسی کرده بیابر جواب نا اغای ده دنه غوانه ده لفت ذکر شمده صراحتا او دلتا استعداد معلومی گی ضمنن انتا صراحتا او دلتا یاو زمدار انتا علوم و ادراکات ذکر بی صراحتا او دلتا که کتای ذکر که اغای بم سنگه ذکر که گیم اغا ذکر که یو حذف بکا او درې مدار کې انته کې قوتل لنق تزول قوت ذکر دې ولته ځم قوت سره البته ځم قوتان ذکر دې مگر تل قوت ذکر را انره نو د وجه واچنه اغای ذکر کاوتای ذکر واشه په مدا کم حدا pore چې اوس رپتال شو په یو نظر بیا هر کله چې الله ما فارغه صدا او دعا او سببې له سبب کې شو ورو داقل تاریخ ته جدا کوه د نفس الى اخرې دې چې خپل ذات کې قوت سو معنا غا ني دې درې دلته کوم معنا نفس ذل قوت ذکر کین بیا مړه نفس روح سو کو یو شریر سو کو یو شی چې الله ربه و بر سو کوي نه سو کوي نه پوریږي روح سو کوي راغ سو تاریخ غزالی جاهر مجرد مع الماده ليس حال استبدال بل له تعلق التدبير من كتعلق التدبير فيه ليش سو كن आधार مجرد بحال بجسم كلفشار حلول دو ابوق دو غلا صفانه گات کمونه نفس سايت تشاره کا جناش شري اعتادات بالفعل ولوم ادراكات ولم تعقليت وي او يا ولوم چات وي ليك يقينيات تا او دارس كه ادراكات استسا تا وي ليك يا ما سو يقينيات توي نو سوال خطر شو څلته کوره د ذکر کارو د ذکرا کار په څیر ورماس او هغه المعنثه غرد علمدہ پرسواله سوالدار چې په کاردار کې سری کړي وي د پرسواله سوالدار زاره چې هغه ذکر کارو داري ولې ذکر بل یو تارقمشته دی او او بنت عارف شه خدا او د مهاجرتوالو سره بیا به د غریب معنا درته وکړه ایستو راضی کلم بی ضرورت اند سلامت الالات پس سواله تو خواوه سوالتنه اغدار چې بیا په پکاندار کې ارضی غیر شی د غیر په ضرورت راځي حاله چې دیر زی غیر د د غیر په ضرورت پر راځي ټول جوهونه او شو دعا یودا چې ضرورت کلیفن به چارې څitato یوه د هغه د ځوانو معاليو د کلمه معاليو دلته خو استعداد دلته خو جواب دی که جن ته کې ماкут کی شره مقدر هغه ماкут کې خو یقيلا استعداد د هغه لپاره پرکارې بل په لذييات ټولې ترې معلومات نو دلته استعداد راځي سوال چې معال ته د واړو یو شنو بیا په کاردار چې څنګه ذکر کړي هغه د ذکر کړي هغه ذکر کوي دا به جس عدالت کے فکر رسنگا سراحات وہ مدارہ چلتے کہ یقینیہ او غیر یقینیہ دفاع کلیہ احساسیہ تول ذکر دی اود تک تولہ ذکر کیږي دغه بشیږي کنه سمند در مدارہ چلتے کہ قوتن لنفز القوات ذکر دی اود تک زیر قوت ذکرہ وقيل جوہرن تقدر کو به الغایبات بالمساعد والمخصوصات بالمساعدہ مساعدہ وکیل سره دیو بل تاریخ فکر کوي او دا ذکر دا بل تاریخ با. دا ذکر کړي دا عقل درې تاریخ وکیل بیر بی. بی شی وی جوهرون عقل هغه یو جوهر دواي عقل جوهر دی تو کو رکو د هیل غایبات چې جن دل شپدي بیل و وصایته خدا کا ہے فاطمیگی بیل وصایته فقلیات و اسی تی د ترتیب د مقدمات لقد زوعم چې العالم محدث لنه ومتغیر و کل متغیر لنه متغیر و کل متغیر د سوی د واسطه مقدمات و فقلیات د دې پته محصوسات په معلومي کې په مشاهده سره چې سره مشاهده و نو چا دا څه سمطاریف تي کړل نه خدای तारीफ په فنداو راو مزیدار او ښهстаў رنګينه او ګلدار تعریف نه دي زکه چې په دې کې دا یو نقصان دار چې د ټوټ جوهرونو عقل تېملي شي بری او غتلې لم شی ود رسول کریم فرمای د ان الله خلق العقل الله پیدا کړ عقل علی صورته فقال اقبل فاقبل فقال ادبر فادبره الى اخر الحديث موشیرا د خلقله د قرغه رسول حدیث ته او لمن خلق الله العقل يدل علی ان العقل والنفس بعینه نو جواهر او عقل ته جواهر ویلې شیری زکه یو اول حدیث تا جن الله پیدا کا عقل مې مخکن او مخکوي شاكه شاكنا زم اول چې الله پیدا کړل هغه عقل الذين پتلج عقل او نقص ز بار شیری یو شی عقل او نقص نو یو عقل ته څه وجر زو پیدا را چې یو عقل ته څه شو جواهر دغه خبر اداره چې دی تو درکو به کیدہ د اباس عایدہ دا اباس شیرا نو معنی یې لا را شاخ لا غوهر دی چې د مدرک د غایبات ودی عقلا جوهر دی ها عقل لا غوهر دی ها چې د مدرک څخه نه د غایبات ودی د شارح پنځواني دا تعریف کمزوراله کمزور و اجر کمزوریدار چې دلته چې عقل او معاملات مرادفه غتلې شبی د نفس ځکه مدرک خواقله دی مدرک کوڅو ته نفس ته کنه عقل کو مدرک مده سبب و ادراک نو دیوې دی دې تعریف چې عقل مرادفه غتلې شبی رده نفس ناطقه مدا ضعف ته ماتم ذکر کوي اسباب ته علم او اسباب ته علم سودي وې درې لطکه اقل <سؤال> مودرث انر د سبب شو چې شو او حالان کې دی مودرث چې سبب بوله درکته نو د اول تعریف کې چې قوتول لنفس چې دی سبب دی درک چې مدرک نه سبب د چا چې درک یا ظلفه وویل تر غرض د شارح دار شه تعریف کېږي ځکه په دې باندې چې شي کې اقدره دار چا او تویل چې اقل جواهر دی او دلیلم ځاله په شکل دغه حدیث مدر ته دوا ووې هغه دلیلم پیش کړلی ادراک کیږي په دې کې تبېح کې داباته را ده دغه ادراک کای په غایبات او وصایت او طرح موترق قدرت کوي چې په دې معنی باندې عقل نفسه ماتهګه خدای رڅ شي شي او حلا چې عقل مدرک نه لري سبب کیره دغه ماتل مخ کې ذکر ته سبب دسباب ته ادراک او عقل سبب د ادراک ولې نو عقل سبب د ادراک سره شي چې قوت لنفس او غير د غثاري شي چې دغه لپاره موږ مدرک سره واغتلل شي نو د سبب د ادراک بیا عيني مدرک ته د بعيني مدرک ته نو له هغه د د پنځ بارې نو د ټول نو کوي تعریف تاک انداز شي عقل قوت دای قوت ده نفس afar چې په واسطه دې د قوت د نفس دیکي تیاري را دي تیاري لي علومي و علوم تعقلي او ظفار او د علوم كه صد سياد پر تیاري بكرازي لکدستري پر زريعه باندې چې مکا هغه تیاري چې زلم او رجوار او ور بشو د دې لپاره تیاري والله او جو سلیتا خبت ازیدار حرام مال ننوه